Orotariko forma eta edukiekin fikzioa dokumentala edo eta telesailak ere ikusteko aukera izanen da ortengo donostia zinemaldian. Dokumentalen artean adibidez, zeldrogaz kantariaren alderdi ezberdinak azartzen dituen dokumental biografikoa ikusteko aukera izanen da. Edo guardia zibilak atxilotu eta hogei egun beranduago ilik agertu zen Mikel Zabaltza gaztearen kasua kontatzen duen, dokumentala ere eta fikzioan iparraldean ere errodatu duten Lara nora noraFIMA erakutxiiko dute bai eta sail ofizialean sailkatua izan den Pablo Agueroren akelarre lan Kristobal sabe bien que nozumos brujas. Eta fikzioan deti zine mira sailan, eutzen Green zuzendaria den at eta Miketz fikziozko lana ere ikusteko aukera izanen da. Euskal mitologiatik abiaturiko fikziozko lan honetan Lukas hiri hartaritu da aktoren eta berekin mintzatu gara. Beraz, bia nahien kondaira da, euskal mitologiatik eteratzen dena, mariren semeak dira, mari naturaren, amalujaren jeinkoza dena, eta beraz, Atarrabi eta Mikel dira piskat espiritu ona eta espiritu txaha. Gura soak, non dituzu? Atarrabi eta Mikel filma euskaraz grabatua donostia zinemaldian irizar sarirako leian izanen da. Anaia bat, baina ez dut hiago ikusten,